В и изпъкнала леща. 22 лекция, 15 март 1925 година. От сборника «Новите схващания на ученика» Младежки окултен клас, година четвърта. Доброта, истина, красота. Това е любовта. Прочете се резюме от темите, отличителните черти на отревистата реч. Начертайте на дъската два полукръга. Единият да бъде изпъкнал, а другият, вдубнат, корубест. Ще направим известни разсъждения върху тия два полукръга. Ако се движите по повърхността на първия полукръг, какви ще бъдат отношенията ви? Или ако налеете вода върху повърхността на същия полукръг, какво ще стане с водата? Отговор – ще се разлее. Ами какво ще стане с водата, ако я налеете върху вдубната Отговор – тя ще се събере». Тогава според закона на аналогията казваме Всички енергии, които се разпръскват, се движат по изпъкнала повърхност. А всички енергии, които се събират, се движат по вдълбната повърхност. Изпъкналите лещи дават малки образи, а вдубнатите големи образи. Реплика във физиката се изучават изпъкнали и вдубнати лещи. Далекогледите употребяват очила с изпъкнали лещи, а късогледите – с вдълбнати лещи. Когато енергията на човека се разлива, в какво състояние се намира той? В изпъкнало състояние. Вие още не можете да схващате аналогията – която съществува между физическите и духовните прояви. Ако се качите на един висок планински връх, който представлява изпъкнала леща, ще можете ли там да седите тъй спокойно, както в някоя долина? Има моменти, когато може да седите спокойно, но ако времето е бурно, не може да седите на този планински връх. При сегашното развитие на човечеството вие не може да седите дълго време на планинските върхове. Някои хора искат да си направят колипка на един от планинските върхове и там да живеят. Но казвам още не може да живеете на планинските върхове. Не е дошло времето за това. И във времето на Христа, учениците му пожелаха да направят три шатри на планината, но Христос им каза: Не е дошло още времето за това, и те трябваше да слязат от планината. Високите върхове представляват умствения свят, отдето слизат идеите. Вашите идеи, които имате, могат да изопъчат ума ви, да ви свалят в долината. Високите върхове същевременно представляват и човешката гордост. Когато човек се изкачи на някой висок връх, той не иска да знае за хората, не мисли за тях, но щом дойде бурята, слиза в долината и започва да търси хората. На високия връх, като изпъкнала повърхност, човек не може да се задържи във време на буря, но слиза в долината, в дубната талеща. В дубната талеща долината съответства на човешкото сърце. Въздухът може да обвива еднакво както изпъкнала повърхност, така и в дубната. За него не е нужна паница. Той може да се движи свободно, дето иска. За водата обаче, въпросът седи другояче. Водата казва, паница е нужна за мене. Следователно, за сърцето трябва паница, форма, в която да излее съдържанието си. Значи на ума трябва височина, а на сърцето вдобнатина, дълбочина, но има понякога опасност за човека да не се удави в тази вдобнатина, в тази паница. Казвате, как аз, големия човек, да се удавя в една паница? Казвам, представете си, че ти, големия човек, с великите идеи имаш форма на мравка. Ако те турия в една паница с вода, няма ли да се удавиш? Ще се удавиш, разбира се, и нищо няма да остане от тебе. Окултистите поддържат, че човекът в първите времена на своето развитие е достигнал до височина 100 метра. После височината му се е намалила до 35 метра, докато днес го виждаме да достига на височина половина 2 метра най-много, което показва, че материята му се е сгъстила. За в бъдеще ще се сгъсти още повече. Някой си английски автор, привежда един разказ из живота на английските астрономи. Около 45-та година на миналия век, един астроном наблюдавал със своя телескоп небето и пространството около него. Това било във времето, когато холерата и чумата върували в Англия в голяма степен. По едно време, както наблюдавал небето, Вижда в пространството един грамаден човек, с километри височина, който се движил много бавно. Този астроном наблюдавал дълго време, но грамадният човек не изчезва от полето на телескопа. Удръпнал се на страна, изчистил лещите на телескопа, пак погледнал, грамадният човек седи. Най-после астрономът помислил, че това е някаква иллюзия на мозъка, че е заболял от нещо или че очите му са замрежени и така нататък. Отдалечава се от телескопа, разтърква добре очите си, поразхожда се малко, за да се освободи от иллюзорния образ. И пак поглежда през телескопа, Граманният човек още стои насреща му. Тогава той извиква десет души астрономи, между които и една жена и им казва Открих нещо много важно. Искам да се произнесете и вие, преди да го споделя с вас. Първият астроном започва да гледа през телескопа и наблюдава дълго време. Отстранява се от телескопа, търка очите си, пак наблюдава, но и той нищо не казва. Мисли, че се лъже. Изреждат се след него и останалите 8 души, но никой нищо не казва. Мислят, че се намират пред някакъв фалшив, недействителен образ. Най-после дохожда ред и на жената. Тя се приближава при телескопа, поглежда през него и веднага казва Виждам на небето един грамаден човек. Едва сега астрономът се убедил, че това, което и той виждал, не е иллюзия. Когато холерата и чумата престанали, същият астроном забелязал, че грамадният човек изчезна от небето. Днес кой би повярвал на този разказ? Та казвам, когато забележите, че вашата енергия се разпилява, ще знаете, че причината се крие в ума ви. Когато се дразните, докачате, не можете да търпите този и онзи, вие усещате, че нещо ви дразни отвътре. Това показва, че енергията ви се разпилява, и вие се намирате във въздухообразно състояние, у вас настава голяма сухота. При сухите състояния, всякога има безплодие. В този случай, за да оплодотворите организма си, влага ви трябва. Някои хора страдат от много влага. Хора, които страдат от сухота, имат сухи ръце. Тия, които страдат от много влага, имат влажни ръце и двете състояния от човека са крайности. При голямата влага се раждат известни недъзи като гниене, разлагане и други. Когато в сърцето на човека дойде много влага, там не могат вече да се развиват и растат никакви благородни чувства, освен някакви дребни. Малки животинки. И при голямата сухота спира животът на всички възвишени идеи и мисли. Сега вие трябва да приложите закона на хармонията, както в себе си, така и в окръжаващата среда, за да не дохождате нито до състояние на сухота, нито до състояние на влага. Знаете ли какво значи хармония? Хармонията изисква, като се срещна двама приятели, всеки от тях да оцени добрите черти в характера на своя приятел. Виждате ли благородното в характера на другите хора, вие лесно ще създадете помежду си искрени отношения. За да се приближите към някой човек, първото нещо – което се изисква от вас е да намерите една добра черта в неговият ум или в неговото сърце. Било някаква съществена мисъл, която го движи или някакво благородно чувство или някаква способност. Като намерите една добра черта, върху нея ще градите вашите отношения. Тук, в школата, се събират два вида ученици от две различни категории. Едните живеят по върховете, а другите в долините. Или с други думи казано, едните ядат от изпъкнали паници, а другите от вдъбнати. Като се съберете заедно, ще почнете да се смеете едни на други. Тия, които ядат от вдъбнатите паници, ще кажат на другите, ядели се от изпъкнали паници. Последните пък ще ги запитат, ами от вдубнати паници ядели се? Едните ще се намерят в положението на Штъркел, а другите в положението на лисицата, за които се говори в баснята Штъркел и Лисица. Вие трябва да знаете следното нещо. Това, което съществува от другите хора в изобилие, съществува и у вас, макар и в малко количество. Между всички хора има едно преливане, една обмяна. Това се забелязва и във външните отношения. Някога ти ще говориш, а други ще те слушат. Друг път ти ще слушаш, а други ще говорят. Някои хора мислят, че могат да говорят или да мълчат, когато те искат. Не, човек не може всякога да говори. Не може и всякога да мълчи. Вие трябва да разбирате тия две състояния. Трябва да разбирате какво означава говоренето и какво мълчанието. В разумния живот мълчанието е необходимо, за да видим какво говорят другите хора, каква е тяхната разумност. Когато ние говорим, другите следят каква е нашата разумност. Значи, когато аз слушам, искам да разбера доколко ти си разумен. Когато аз говоря, ти ще разбереш, доколко аз съм разумен. Тъй, щото ти ще ми говориш, за да те позная, после аз ще ти говоря, за да ме познаеш. След това и аз ще мълча, и ти ще мълчиш, за да познаем и разберем нещата. Първото нещо, от всички хора се изисква взаимно уважение човек трябва да уважава и себе си, и другите хора. Взаимното уважение – това е една от най-благородните черти, която човек трябва да развие на земята. Вие не може да говорите за любов. От вас не се изисква да се обичате, защото Бог е, който обича. Но от вас се изисква взаимно уважение – върху взаимното уважение почива разумният живот. Ако си туряте един на друг различни епитети, това няма да ви ползва. Вие ще мязате на онзи българин от Варненско, който отишъл преди един турчин да си купи чехли. След като премерил всички чехли в Дюкяна, тръгнал да си отива, не могъл да намери помярката си. Кръкът му бил много голям. Турчинът казал след него «Кълъпсъс, то значи няма кълъп за твоите крака». Българи чул този епитет. Разгневил се. Обърнал се към Турчина и му казал «Сен кълъпсъс, ти си човек без кълъп». Питам какво спечелиха тия двама души, като размениха този епитет помежду си? Нищо не спечелиха. Епитетите не разрешават никакви въпроси. Единственото нещо, което спомага за разрешението на въпросите, е да възстановите помежду си отношенията на взаимно уважение. Вие трябва да развиете тази черта във вашия характер по която да се отличавате. Не само привидно, външно да имате това уважение, но да развиете тази черта вътре в себе си. Вътрешно да имате уважение един към друг. Само по този начин вие ще придобиете нежност и разумност. От паницата на фигура едно можем ли да направиме нещо, Можем. Оточнение. Нарисувано е човешко лице. Като турим тази паница в две различни положения, в обикновенно положение и после с дънното нагоре, ще образуваме долната и горната устна на устата АБ. Значи, като се отвори устата, имаме две паници или, както физиците казват, Имаме две двойно изпъкнали лещи, през които очите минават и се пречупват. И действително, устата пречупва много неща. На какво може да уподобите двуотводната леща, о? На човешкия нос. Горната част на носа при веждите е широка, после се стеснява. И долната част отново се разширява. Питам. Щом устата и носът представляват лещи, службата им еднаква ли е? Ако светлината излиза от средата на двойно изпъкналата леща и върви към повърхността й, тя се разпръсва. Значи всичко, което излиза вън от устата, се разпръсва. Ако пък светлината излиза от центъра на една двудъбната леща, на която уподобихме носа, тя се събира. Значи движението в носа е навътре. Всичко се събира в него. По този начин става и дишането. Движението в носа отвън навътре е по-силно. Отколкото движението отвътре навън Следователно двуизпъкналата и двовдлъбната талеща приема сили от два различни свята. Защо ни е потребна паница в живота? За ядене, да събира храната. Що моята паница събира яденето? Тя има смисъл. Кои линии в живота са за предпочитане? и Изпъкналите или вдлъбнатите? Отговор зависи от случаите. Когато искате да отбиете известна енергия от пътя й, трябва ви изпъкнала форма. Така постъпва и природата. Ако замерите някое дете с камък, то, без да знае законите на физиката, вдига лакътя си и така образува изпъкнала линия с която се предпазва от камъка. Отде знае детето този закон? Природата го учи. Същите ти изпъкнали линии, изпъкнали форми, имат голямо приложение при закона на вярата. Вие знаете, че през пространството минават много отрицателни мисли, които, ако не можете да ги отбиете, ще ви причинят голяма вреда. За да се предпазите от тях, ще ги отбивате чрез закона на вярата. И тъй на първо място ще прилагате законите на вашия ум и на вашето сърце. Но трябва да помните, че нечистотиите се събират в паници. Нечистотиите не се събират в изпъкнали форми. Там дъждът измива всичко, а вятърът го отвява. В това отношение, изпъкналите форми са по-чисти, но в тях вода не може да се събира. Реплика. В изпъкналите форми се събира електричество, а в магнетизъм. Да, така е. Електрическата енергия е толкова необходима за тялото колкото и магнетичната. За в бъдеще вие ще изучавате каква енергия се събира във всяка част от тялото. Вие трябва да изучавате и законите как да трансформирате енергията от един орган в друг. Всички заболявания на организма се дължат на нееднаквото разпределение на енергиите в него вследствие на което и кръвообращението не става правилно. Електричеството постоянно тече по повърхността на сърцето и благодарение на него то се свива и разпуща, като разнася кръвта по цялото тяло. Премахнат ли се тия живи електрически токове от сърцето, веднага неговото движение спира. Индусите разбират този закон и правят ред опити с движението на сърцето. Например, те отнемат и електрически токове от сърцето и то спира движението си. След това отново ги възстановяват и движението на сърцето започва. В това отношение човешкото сърце представлява един извор, докато водата в този извор не е подпушена, сърцето действа нормално. Подпуши ли се водата му някъде и движението на сърцето спира. Някои хора се плашат, като забележат, че сърцето им започва да бие по-усилено или пък спира движението си. Не, това е една иллюзия на електрическите токове, които текат в сърцето. Когато нервната енергия, в която електричеството взема участие, престане да се регулира от сърцето, явява се сърцебиене. Започне ли сърцето отново да регулира тази нервна енергия и движението му става нормално. И тъй, видяхте вече разликата между изпъкналите и вдумнатите лещи. Първите са необходими за ума, а вторите – за сърцето. Вие трябва да се научите да разпознавате и да владеете състоянията на ума си. Дойде ли у вас колебание, съмнение, трябва да знаете отде проистичат тия състояния. Те показват, че вие сте на някое високо място. Някога вие сте уверени в своите идеи, но дойдете ли в съприкосновение с по-силен ум от вашия, вие започвате да се колебаете, да се съмнявате. Силният ум представлява висок връх, който може да ви влияе. Този ум ви изкачва на високия връх, но понеже сте тънко облечени, започвате да треперите. Колебайте се, дали ще издържите на тази височина. Казвам, един по-силен ум може да ви разколебае във вашите убеждения, а на по-слаб ум вие може да противодействате. Едно по-силно сърце може да ви повлияе, а на по-слабо сърце вие може да противодействате. По-силна воля от вашата може да ви повлияе, а на по-слаба вие можете да противодействате. Законе и вие да влияете, и на вас да влияят. В този закон няма нищо лошо. Всички хора се намират по този закон. Никой не може да се избави от влияние. Всеки човек, с когото влизате в съприкосновение, може да ви повлияе. Хиляди хора ни влияят и природата ни влияе, а най-после и Бог ни влияе. Той се подписва отгоре и работата се свършва. В края на краищата всеки човек ще излезе на спасителния бряг. Кога? Когато върви в разумния път, по пътя на своя света ум и по пътя на своето разумно сърце. Тогава той ще бъде в съгласие с цялата природа, в съгласие с всички добри и разумни същества от повиш свят и най-после в съгласие с Бога. Щом сте в такова пълно съгласие, и мъчнотиите в живота ви, и учението ви, и всяка работа, която започвате, ще разрешавате добре и ще ви върви лесно. Питам, какво е сегашното ви състояние? Каквато работа и да започнете, нищо не излиза от нея. Ако река да направя опит, ще се убедите, че е така. Например, давам 50 000 лева на 10 души да видя какво ще направят с тях. След 4-5 месеца те ще дойдат при мене и ще ми дадат точна сметка как са изхарчили парите. Сами ще видят, че нищо не са направили, а са изхарчили парите за ядене за дрехи и така нататък. Защо не са успели? Понеже всеки иска да бъде главен майстор, да получава голяма заплата, да се храни и облича добре. Така че дали с дърводелство ще се заемат или с друга някаква работа, в резултат парите ще бъдат изхарчени, а на лице... Няма да има никаква работа. В това отношение външният свят работи по-добре. Не е въпросът за парите, но казвам, че по същия начин вие прахосвате и живота си. Всеки лъмти за много. Някой иска да стане учен човек, да напише една книга, да се прослави с нея. Ако той вложи всичкото си знание в тази книга, какво ще спечели? Стремежът на човешката душа не седи в писане на книги. Ако ти изпратиш една добра мисъл на някой човек, който е отпаднал от духом, и с това го повдигнеш, той е реалното в живота. Една добра мисъл. Едно възвишено чувство струват повече, отколкото сто тома, написани от някой човек. Често тия написани книги не дават нищо на човека, когато една декламация може да произведе цял преврат в душата на някого. Всяко нещо струва толкова, колкото ефективност има в него. Няма ли ефективност, нищо не струва. Великите идеи в света се добиват само с усилен труд от страна на човешката душа, на човешкото сърце, на човешкият ум и на човешката воля. Ще знаете, че само тия неща са съществени за вас, които вие сами може да направите. Във вашия дух има вложени много възможности, много идеи, но не ги излагайте външно, защото ще настане една празнота у вас. Реализирайте ги, вижте какъв резултат ще имате от тях и тогава говорете, тогава ги излагайте и на външни хора. Докато не ги реализирате, те не са чисто злато, не са ефективни, те са фалшиви пари. Природата не търпи фалшиви неща. Изкажете ли нещо, което не е проверено. Ще почувствате в себе си празнота, безмислие. Ето защо трябва да говорите само проверени работи. Ако ти си велик човек, няма защо да казваш на хората това. Кому са казали Хималаите, че са най-високите планини на света? Никому. Ангелите и архангелите слязоха ли от небето да кажат на хората, че са велики същества? Не, те мълчат, нищо не говорят за себе си обаче те имат велико съзнание за своето предназначение и от изобилието, което имат, всеки момент изпращат на съществата по-долу от тях, без да говорят някому за това. Първото нещо, което се изисква от вас, е да не задържате излишна енергия в себе си, какво разбирам по думите излишна енергия? Например, разгневил си се? Пуснал си пояса си? Ходиш на тук, на там през целия ден? Чакаш само да дойде някой да ти каже нещо? Веднага изваждаш нож срещу този човек и му казваш «Чакай сега ще ти кажа на тебе». Не, това е напразно харчене на енергията. Казвате, какво да правим в такива случаи? Аз ще ви дам метод, как да се справяте с тази излишна енергия, който от вас се разгневи да вземе мутиката и да отиде на изгрева да копае земята. По този начин и земята ще ви бъде благодарна. Излишната енергия ще отиде в земята, и ще свърши някаква работа. Като покопаете 10, 15, 20 минути, всичката излишна енергия ще се пласира в земята и вие ще се почувствате облегчен, спокоен, ще имате приятно разположение на духа. Това е метод за трансформиране на излишната енергия. Трансформирате ли тази енергия? Торете мутиката на рамо и си идете вкъщи. Друг ден сте меланхолични. Това е пак излишна енергия. Вземете мутиката, излезте вън от града и започнете да копаете. След половин час най-много меланхолията ще изчезне. Тогава торете мутиката на рамо и хайде обратно в къщи. Гневът, неразположението, меланхолията – това е все излишна енергия, която трябва да изпратите в земята. Като трансформирате тази енергия, вместо нея ще дойде у вас нещо възвишено и благородно. Ние можем да направим този опит, да видим какви резултати ще имаме. Ще купим 30-40 мутички и ще разпределим едни от тях за гневливите, други за меланхоличните, трети за неразположените духом и така нататък. За всяко състояние ще има и съответна работа. Някой може да се кът дърва, да а не само да копаят. Но все таки физическа работа се изисква за трансформиране на тия състояния. При тия състояния няма да ви карам да готвите, но ще излезете да работите на чист въздух. Какъвто и да сте, цар, философ, поет, тия състояния ще дойдат. За това трябва да знаете как да се справяте с тях. За в бъдеще ще имате още по-големи неразположения, но вече ще знаете как да се лекувате. Гладстон, един от видните държавници в Англия, е трансформирал тия свои състояния чрез физическа работа. Всички, които се занимават умствено, имат излишна енергия, която ако не трансформират чрез физически труд, ще им създаде големи злини. Онези пък, които се занимават с физически труд, често страдат от преумора, която създава други злини. Ние не сме за преумората, не сме и за безделието. Ние сме за малкия труд, но съзнателен. И тъй, винаги ще държите ума, сърцето и волята си в изправно състояние. Как? За да държите ума си в изправно състояние, ще спазвате правилото, което ви дадох – взаимно уважение. Този център се намира в задната част на главата. По този начин ще предизвикате тази енергия да отиде към горната част на мозъка ви и с това ще се събудят у вас много възвишени мисли и чувства. Понеже тази енергия е въздухообразна, тя ще обхване целия ви мозък, а оттам ще се предаде и на целият ви организъм и вие ще придобиете приятно разположение на духа. Казвам, не се спирайте пред мъчнотиите в живота. Някои хора, като се намерят в трудно положение, не знаят какво да правят. Ето защо, в каквото положение да се намирате и живявайте вътрешно състоянията на другите хора. Та един ден, ако изпаднете в тежко положение, да можете лесно да се справяте. Вие трябва да имате една положителна философия. В живота си и да знаете, че като ученици на окултната школа ще ви прекарат през всички мъчноти. Някои ще кажат, по-добре да не бяхме влизали. Не, и да не сте влизали, пак ще ви прекарат през мъчноти, за да изпитат характера ви. Сега разбирате ли каква е философията на живота? Щом изучавате тази философия, няма какво да се смущавате. по от вас със своите мисли и желания ще насърчават по-слабите. В това седи силата на човека. Само така ще се създаде между вас отлична атмосфера и отношения на взаимно уважение. Тогава изписанието ви житно зърно ще върви добре. У американците има една добра черта. Там всички студенти сами се подържат. Бедните студенти прислужват на своите богати другари във време на обяд, а после и те се нахрамват. След това измиват паниците си и си отиват. Като се срещнат бедните и богатите студенти вън, те се разговарят заедно, разхождат се, равни са помежду си. Няма никаква разлика между тях. Дойде ли време за ядене? Богатите сядат пред масите, а бедните им прислужват. Бедните студенти работят и други работи и изобщо те изкарват прехраната си с труд. Те считат за унижение да ги храни някой, без да са работили. Някои от бедните студенти, ако са в пансион, разнасят писмата на своите другари, бият звънеца, слагат масите и така нататък. Те не ядат, ако не са заслужили прехраната си. Това е една похвална черта у американците, която обаче липсва у славяните. Славяните казват, как, щерен черен труд ли да се занимавам? Това не го допуска моето достоинство. В това отношение аз бих желал ние да подръжаваме на американците, ние трябва да възприемаме хубавите неща, одето и да идвате. Моето желание е сега вие да се отличавате взаимно почитание помежду си. Ако ви успеете в това, половината от целта на вашата работа е постигната. След това трябва да работите за постигането на други неща, но важно е в първо време взаимното почитание. Всички науки, както и всички изкуства и занаяти, са само външни неща, физически различия. Те са само средства, а животът има по-висока цел. Аз бих желал Вие като ученици на тази велика школа, да се разбирате помежду си вътрешно. Вие не трябва да се интересувате един от друг външно, но всеки трябва да се стреми по вътрешен начин, да облегчи страданията на брат си, без той да знае това нещо. Той е безкористе. Така ще дойдете до новата философия в живота. Всички вие трябва да бъдете носители на новата философия. Доброта, истина, красота – това е любовта.